Din Marea Britanie a declarat ilegală suspendarea Parlamentului și antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a fost suspendat patru etape. El l-a înjurat pe arbitrul derbiului cu Astra. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte vor fi nodări în regiunile vestice și sudice, iar spre dimineață pe arii restrânse și în cele sudestice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 20 de grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei spre 1-2 grade, unde izolat va fi și ceață. Temperatura minimă în capitală va fi de 14-15 grade, mai coborâte la periferie spre 11 grade Celsius. Ascultați Jurnalul de Seară, Europa FM. Premierul Viorica Dăncilă a nominalizat trei parlamentari alde pentru a ocupa funcțiile de miniștri rămase vacante după retragerea partidului de la guvernare. Printre ei se numără Grațiela Gavrilescu, propusă din nou pentru postul de la Ministerul Mediului. Voi transmite către președintele României următoarele nominalizări. Pentru portofoliul mediului și viceprim-ministru Grațiela Gavrilescu. Pentru portofoliul energiei, domnul Ion Cupa. Pentru portofoliul relației cu Parlamentul domnul Ștefan Băișanu. Am toată aprecierea pentru acei membri ai ALDE care au înțeles că România are nevoie de stabilitate. La Cotroce ne și alte trei propuneri pentru Ministerul Educației cel de interne și postul de vicepremier pentru probleme economice. Președintele ALDE, Calin popescu Tăriceanu a avertizat că reprezentanții partidului care acceptă funcții de la PSD vor fi excluși. Dar prin ce s-au remarcat cei propuși de premierul Viorica Dăncilă, relatează Florentina Mihaița. Grațiela Leocadia Gavrilescu are 53 de ani și este de profesie inginer chimist. A fost membru în trei partide. A condus filiala din Ploiește a Partidului Umanista lui Dan Voiculescu. A trecut apoi la PNL Prahova, unde a condus organizația de femei, apoi s-a înscris în ALDE. Între 2004 și 2007 a ocupat funcția de viceprimar al Ploieștiului. A fost alasă deputat, are până acum patru mandate, iar în 2014 a fost numită ministru al mediului în guvernul Ponta. În 2017 a fost din nou nominalizată pentru această funcție în cabinetul PSD ALDE Ion Cupă, propus la energie, este vice lider al grupului parlamentar ALDE. De profesie expert contabil a lucrat la direcțiile de finanțe publice din Gorj și Mehedinți. Din 2015 și până în prezent este președinte al ALDE Dolj. Alexandru Băișanu, propus ministru pentru relația cu parlamentul, este deputat la al doilea mandat. Ales pe listele PNL, el a migrat în partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu și a fost prefect al județului Suceava. Camelia Gavrilă, propusă ministru al Educației, este în prezent deputat PSD. În vârstă de 58 de ani, ea a condus Inspectoratul Școlar Iași timp de trei mandate. Dumitru Daniel Chirilă Propus ministru de interne este în prezent secretar de stat în cadrul aceluiași minister. A lucrat la IPG Mehedins și a fost director al unei companii de consultanță în domeniul infrastructurii comunicațiilor. Dan Matei, propus vicepremier pe probleme economice, a fost până acum consilier al premierului Viorica Dăncilă. Calim Popescu tăriceanu a afirmat anterior că demnitarii alde care acceptă posturi în guvern sunt, citez, pe persoană fizică. El a acuzat-o pe Viorica Dăncilă că evită un vot în Parlament. Ea nu poate să încerce să facă așa un fel de echipă încropită în care ea crede că este reprezentat un partid care a decis să iasă de la guvernare numai pentru a încerca să evite votul în Parlament dacă va apare un anunț cu privire la numirea unor persoane în calitate în ghilimele de membri alde, o voi notifica public pe doamna Dăncilă că a încălcat prevederile constituționale și îl voi înștiința și pe președinte să nu semneze decretele de numire. Pe de altă parte, Călin popescu Tăriceanu a anunțat că va înființa un grup parlamentar mix din care vor face parte senatorii partidului, cei care reprezintă pro-România și unii independenți. Prin excluderea lui Teodor Meleșcanu din Alde, formațiunea a pierdut statutul de grup în cadrul senatului, ceea ce înseamnă că nu poate propune un senator pentru biroul permanent. Ascultați jurnalul de seară Europa FM de dimineață încoace protecția animalelor bucurești caută o maimuță care umblă liberă pe străzi. Se întâmplă în sectorul 5, în cartierul Ferentari. Primele date arată că animalul aparține unui bărbat care locuiește în zonă și care ar avea trei maimuțe. Elena Blănaru relatează. Alerta a fost dată de dimineață de o femeie care a sunat la 112 și a anunțat că în curtea sa se află o maimuță. Au fost chemați jandarmii, dar nu au reușit să captureze animalul. Ulterior, o echipă de la protecție animalelor a sosit la fața locului, dar în continuare maimuța a reușit să scape. În prezent, specialiștii de la Autoritatea pentru Protecție Animalelor se află în ferentar și încearcă să captureze animalul, spune Cătălina Trănescu, purtătorul de cuvânt al instituției. Una dintre străzile unde se efectuează căutarea. Colegii sunt aici, medicul este aici încearcă capturarea, dar până în acest moment nu s-a reușit capturarea. S-a de mult locația, acum este într-o zonă de case. Asta pe o casă, acum. Nu stă pe o casă, într-o zonă de case. Când se urcă pe casă, când coboară, când pleacă, un medic specialist este cel care o, poate tranquiliza în siguranță acest animal. Și pentru a putea fi capturată, desigur, trebuie întâi tranquilizată de medicul specialist. Însă, în acest moment, cum vă spuneam, suntem în căutarea mai Tudor Ionescu, consilier general în primăria capitalei, spune că mai mult. A aparține unui bărbat din sectorul 5. Trei mai mulți au scăpat din curtea lui, două au fost capturate, însă una este în continuare pe străzi. Am înțeles că s-ar cunoaște uh, proprietarul, pentru că două din cele trei au fost recuperate de cei care au spus că ar fi uh, proprietari sau, moroc mă reprezentanți ai proprietarului. Cert este, repet, că uh, este interzisă deținerea de animale exotice în. România și în municipiul București. Despre subiectul maimuței urmărite pe străzile din capital a vorbit și primarul Gabriela Firea. În cadrul unui comandament ținut la primărie pe tema măsurilor luate pentru a limita răspândirea ambroziei, Edilul a făcut o glumă. Sper să nu fie într-un lan de ambrozie, să nu-i curgă ochii, a fost declarația Gabrielei Firea. Comandament special așadar la primăria Capitalei din cauza ambroziei, Gabriela Firea vrea amenzi mai aspre pentru proprietarii care nu-și curăță terenurile de această plantă. Alergia la ambrozie a făcut ca mai multe persoane să ajungă la spital în ultima vreme. Cu detalii, Mihai Bucureștean. Până acum, proprietarii care nu-și curățau terenurile de ambrozie primeau amenzi cuprinse între 750 de lei și 5000 de lei pentru persoanele fizice și între 5000 de lei și 20.000 de lei pentru firme. Primarul general Gabriela Firea vrea ca după ce se trimis o somații și se observă că ambrozia nu a fost tăiată, proprietarii să primească direct amenda maximă. Cu toții trebuie să gândim măsuri. Măsuri mai aspre, măsuri mai dure, astfel încât să nu spunem doar că ne-am făcut datoria, am transmis o somație și pe urmă nu se mai întâmplă nimic. Trece vara, toate persoanele alergice. Își petrec vara numai pe la spital și ne salvează venirea toamnei. Mai mult, doamna firea ceru guvernului să modifice legea privind combaterea ambroziei, astfel încât amenziile minime să fie triplate. Chiar dacă această lege, care obligă pe proprietarii de terenuri să curețe ambrozia, planta continuă să se răspândească. Polenul ambroziei provoacă persoanelor sensibile crize de strănut ochi roșii și poate duce până la șoc anafilactic. Lotul 3 al autostrăzii Lugoj va intra în reparație, așa că e puțin probabil să fie deschis luna aceasta. Compania de drumuri va apela la o altă firmă pentru aceste lucrări. Între timp se așteaptă rezultatele unei expertize care să arate ce s-a întâmplat. Sonia Teodoriu Compania de drumuri va organiza o licitație și va desemna o firmă care să facă reparațiile la lotul 3 al autostrăzii Lugoșdeva. Amintim, această porțiune de autostradă, împreună cu lotul 4, ar fi trebuit date în funcțiune încă de acum o lună de zile. Compania de drumuri a refuzat să facă recepția lotului 3, acuzând că sunt mai multe probleme, printre care proasta calitatea asfaltului. Lotul 4 a fost recepționat, dar nu se poate circula deoarece intrările pe acest tronson se fac de pe lotul 3, cel cu probleme. Ministerul Transportului a reziliat contractul cu firma spaniolă care s-a ocupat de lucrări. Compania de autostrăzi a cerut plata unor penalități în valoare de 73 de milioane de lei. Constructorul spaniol a dat în judecată statul român. În ciuda acestor probleme, ministrul Cuc promisese că se va circula totuși în luna septembrie pe lotul 3 al autostrăzii lugoj Ascultați jurnalul de seară Europa FM. O instanță din Marea Britanie a declarat ilegală suspendarea Parlamentului. Imediat după, guvernul condus de Boris Johnson a anunțat că va contesta decizia. Săptămâna trecută, un tribunal londonez luase o hotărâre contrară. Revine Mihai Bucureștean. Trei judecători ai Curții de sesiune în Civilă Suprema Scoției au decis că suspendarea Parlamentului Britanic este ilegală, în urma unei sesizări făcute de un grup de politicieni din opoziție. Judecătorii au stabilit că decizia lui Boris Johnson a avut ca scop blocarea injustă a Parlamentului. Această hotărâre contrazice o decizie emisă săptămâna trecută de Tribunalul Superior din Londra, potrivit cărea suspendarea Parlamentului de către prim-ministrul Boris Johnson, nu încalcă legea, se așteaptă o decizie finală de la Curtea Supremă de la Londra. Vă reamintesc, premierul conservator Boris Johnson i-a cerut reginei Elisabeta II a doua suspendarea Parlamentului pentru a evita o decizie legislativă prin care să fie blocată ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără niciun acord Brexit. Planul a ieșuat. Între timp, parlamentarii au aprobat un proiect prin care să evite ieșirea forțată a Marii Britanii din blocul comunitar. Practic, Brexitul se amână până pe 31 ianuarie anul viitor, dacă până pe 19 octombrie premierul Boris Johnson nu reușește să obțină un nou acord cu Uniunea Europeană sau nu primește aprobarea Parlamentului pentru un alt mod de ieșire din blocul comunitar. Ceremonie la New York la 18 ani de la atentatele teroriste asupra turnurilor gemene. Numele celor aproape 3000 de victime au fost citite la așa-numitul Ground Zero, locul unde se aflau cele două clădiri. Todd Russell Hill. Clara Victorine Hines. Neil O. Mark Hindi Katsuyuki Harai Ceremonii asemănătoare au fost organizate la Pentagon și în Pennsylvania, locurile în care celelalte două avioane deturnate pe 11 septembrie 2001 s-au prăbușit. Spre sfârșitul lunii trecute, autoritățile americane au anunțat că în ianuarie 2021 va începe procesul lui Khaled Sheikh Mohammed, presupusul coordonator al atacurilor, Iulia Verbank. În zorii zilei de 11 septembrie 2001, patru avioane de pasageri erau deturnate. Două dintre ele loveau simbolicele turnuri gemene ale World Trade Center din New York, toți cei aflați la bord murind, alături de aproape 3000 de persoane aflate în ambele clădiri care aveau să se prăbușească. Un al treilea aparat avea să cadă peste aripa vestică a clădirii Pentagonului, sediul Ministerului American al Apărării. Am am Cel de-al patrulea avion s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania, după ce echipajul și pasagerii s-au luptat cu teroriștii în încercarea de a recăpăta controlul cabinei pilotilor. Occidentul a declanșat apoi un război global împotriva terorismului. Numeroase state, între care și România, s-au alăturat coaliției militare. Afganistanul, gazda grupării Al-Qaida, a fost eliberat de regimul Taliban, iar bazele rețelei au fost distruse. Liderul Osama Bin Laden, descendent dintr-o familie bogată saudită, a fost ucis în 2011 de un comando american în Pakistan. În locul turnurilor gemene din New York, acum se ridică un nou complex care include, pe lângă cinci blocuri turn, un memorial și Muzeul Național 11 septembrie. Știrile din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Dan Petrescu s-a ales cu o sancțiune dură după eliminarea din derbiul Astra CFR Cluj pierdut de Ardeleni în etapa 8-a a ligii 1 Antrenorul campioanei României a fost suspendat 4 etape. Petrescu a fost sancționat pentru jignirile grave aduse arbitrului Sebastian Colțescu, pe care l-a înjurat în mod repetat chiar și după ce a fost trimis în tribune. Antrenorul CFR-ului nu s-a prezentat în fața comisiei de disciplină. Audierile au durat mai multe ore, iar Petrescu a primit 4 etape de suspendare în condițiile în care era recidivist. Tehnicianul Ardelenilor poate face apel În cazul în care decizia va fi menținută, Dan Petrescu nu va putea sta pe bancă la partidele cu FC voluntari, FEC SB, Gazmetan Mediaș și fece Viitorul După meciul de la Giurgiu au fost sancționați și trei jucători ai Clujului la comisia de disciplină Alexandru Păun și Cosmin că au fost suspendați câte trei etape, iar Camora va sta o etapă Surpriză de proporții la Cupa Mondială de Basket din China, Naționala Statelor Unite a fost eliminată de Franța în faza sferturilor de final. Reprezentativa din Hexagon s-a impus chiar la 10 puncte diferență în fața selecționatei jucătorilor din NBA, scor 89 la 79. Furnier și Gobert au fost cei mai buni marcatori ai francezilor cu 22, respectiv 21 de puncte. Este primul eșec al basketbaliștilor americani după cel din 2006, suferit tot la un mondial în semifinala cu Grecia. Franța va juca în ultimul act al actual ediții cu Argentina, care a eliminat ieri cealaltă mare favorită la titlu, Serbia. Marius Copil s-a calificat în optimile turneului de la Istanbul. El a avut nevoie de decisiv pentru a trece de francezul Ryan Ruman, jucător aflat pe locul 446 mondial. Copil a luat primul set 6-3, l-a cedat pe al doilea la 0, dar s-a impus în cele din urmă cu 6-2 în decisiv după aproape două ore de joc. Marius Copil va juca pentru accederea în faza sferturilor de finală cu slovenul Blaj Kavčič, care a beneficiat de abandonul lui Filip Gian. La Hiroshima, turneu WTA, Patricia Zigg s-a oprit în turul al doilea, învinsă în decisiv de nemsoaica Laura Zigmund. România mai este reprezentată în competiția japoneză de Mihaila Buzărnescu, care va juca mâine, în runda secundă, cu reprezentanta gazdelor cu Ruminara. Punem punct aici, jurnalului începe acum Clubul de seară cu Toader Păun Mulțumim foarte mult, Filip, cel mai mare Club din România a deschis cu muzică bună Ora aceasta, Twist and Shout up, baby, up, Ne întâlnim și cu Sam Smith Și ne înconjurăm ora aceasta Și de multă dragoste cu ajutorul lui Lucas Graham Început de o oră însă, avem un super hit adus de Shakira și Alejandro Sans, La Tortura se numește cea mai bună muzică de ieri și de azi o promitem și în orele următoare pe frecvențele Europa FM. Eu sunt Toader Baun și mă bucur să fiu pe aceeași frecvență cu tine. În seara asta și cu un invitat special stăm de vorbă cu solistul trupei Ivan Corneliu în ora următoare, în direct la radio și video live pe Facebook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 Lo sol Tell me how you too. Can you feel where the wind is Can you feel it through All of the windows Inside this room Cause I wanna touch you, baby And I wanna feel you too I wanna see the sunrise And your sins just me and you Lighting Let's